Hej, det er øh, Lasses automatiske telefonsvarer. <laughs> det var da helt vildt, så øh, telefonsvareagtigt et hej, du er i der, Lass. Ja, det, jeg, jeg tror, det stammer tilbage fra gang. jeg solgte sommerhus hos Land of Green Parks. Der havde jeg, jeg var kendt som smørstemme derude, og solgte utrolig mange sommerhus. Fik du lyst til at købe sommerhus, da jeg sagde hej? <laughs> nej, og jeg var sådan, uh, hvor taler du højt? Okay. Og okay. uh, hvor jeg... råb, råb du sådan af kunderne også? Jeg skulle, ja, det var jo derfor, at de simpelthen bare blev nødt til at købe et eller andet, så at... Øh, så de kommer hurtigt væk fra mig. Ja, det er Ej, du solgte vel ikke sommerhus, hva'? Nej, okay. En form for udlejning, du har siddet i. Det, det jeg, findes, jeg solgte, ikke. det var opredninger, hvis ja. jeg solgte noget. Det var jeg god til. Men, øh, Lasse, jeg ringer for at, øh, for at ønske dig tillykke med din fødselsdag i søndags. Tak skal du have, med, Og så ringer jeg for at høre, om du har haft en god dag. Jeg har haft en dejlig dag. Jeg blev blevet faret i Varde af min mor, min far og min kæreste. Og øh, din søster, så jeg også. Ikke min søster, nej. Hun, hun var i København. Øhm, men ja, jeg sy vi synes... jeg synes, hun lavede jeg... en stolse ud, der lignede, at I var sammen. Ja, hun lavede så et så. Ja, hun lavede så et slideshow der. Ja. Men, øh, men nej, hun, øh, hun skulle arbejde, så hun var ikke med hjemme. Så jeg blev faret af, af de tre andre, og øh, jeg fik øh, nye dyner og puder af min mor og min far. Noget, som øh, jeg tror, du vil øh, blive glad for, hvis du sover i lejligheden. Du fik ligheden. ikke et nyt land. Nej, det men håber det jeg ikke, jeg måske får dig. Det øh, Jamen, det gør du. Det gør. det gør du da. Jamen, det gør du. Jeg har ikke, øh, jeg har ikke lige købt en gave til dig nu. Nej. <laughs> Men øh, efter, at jeg var på øh, visit, og øh, fik en enkelt overnatning på Hotel Frutillang, så øh, har jeg da klart skrevet mig bag øret, at det næste, du skal have, det er nye laner. Ja. Øh, det er ja. faktisk rigtig, rigtig situation, det, der foregår ja. på dit soveværelse. Altså. Jeg, jeg vil faktisk have øh, jeg, jeg en for, at jeg lige fik lavet en lille svan på, øh, på sengen. Ud af den der helt stive morgenkop du er hængende over på dit hejstativ, øh, eller hvad? Stive og stjållende. Hvis man gøre for, at der er doldt tager den morgenkrop på, er du bare klar over, så rasler huden af ens krop. Det er et stort stykke sandpapir, der hænger der. Det er yep. stift. Jeg kunne stille den op på gulvet, så kunne den gå ned ad trapperne selv, hvis den ville. Okay, må jeg gerne sige noget? Jeg, Nej, med sige de dertilhørende stjålne flipflops, der ligger nede under. Jeg kan gerne sige noget her. Jeg kan, for, ja, jeg kan ikke gøre for, at der er dårlig kvalitet på Skodsborg. Det kan jeg ikke gøre for. Jeg føler, det er sådan en form for, øh, for inkorporering i morgenkåbeproduktionen, øh, de har lavet sådan, at 20'erne, der stjæler dem med hjem. De får, altså, lige så snart de kommer ud af Skodsborg, så, pff, så bliver de det der. Ikke? 100%. Så, så I ligesom sådan kan afsløre jer selv. Ligesom hvis man stjæler noget i en tøjbutik, og så er der de der farvealarmer på, hvor ja. der er sådan en farvepatron, der så sprøjtet, hvor det sådan, måske stjælt fra os, men nu har vi fucking udlagt dine tyve gøster. Det ja, er lige præcis, og mm. lige har skælpedet min ryg. Ja. Det, kan altså, det er sygt, frem. den der morgenkop. Og du har ikke bare en, du har simpelthen to hængende. Som, ja, ja. Altså ja, vi var jo to stedet. Rigtig hold spag, bag, bag deroppe. Og så sådan bevæger jeg mig rundt op på, på, på loftet, og hvad jeg ellers kan finde i, i, i mit spagophold her, er, er, simpelthen, er gamle mellem øh, brædderne ja. i gulvet, og også sådan, så hvis jeg skal have renset ører efter jeg har fået skræddet alt min, min hud af og sovet på et af, med store huller i, så kan jeg jo lige tage en vandpind ned fra øh, ned rillen i gullet og så er oplevelsen simpelthen fuldendt. Det kan du ja. Og så er du både rene og du har. Øh... Du tænker ikke, når du går rundt på gullet og sætter en vatpind jeg ikke jeg i der, har... ikke der er to. Det er Jamen. to forskellige steder der ligger vatpind. Ja, men jeg tror de var råd ud af min taske. Jeg var jo hurtigt... Men Det er derhen det, okay, så du har ikke set det. Nej, så det, det er fordi nej. du er trådt over. Jeg tænkt. havde faktisk ikke set. Jeg nej. der blev jeg lidt overrasket. Jeg var ikke overrasket, da du postede de der store stykker slik, som var hjemme på mit værelse. Nej. Men det var en velkomstgave. Ja. Og det er ked af, at du ikke kunne lide. det. var en form for morforsøg. Måske, hvis du håbede jeg spiste det der. Øder fucking, med går mere på størrelse med din egen fod. Nej, ja, altså, hvor var det ulækkert, Lasse. Ja, det, men ja. det er sådan en ting. Alle kan jo have blandet noget, noget ulækkert slik, og så glemt det på deres skrivebord. Altså, sådan, det vil være sådan. Altså, men Men vandpinden og altså, det der lag, Lasse, ikke, det er jo, jo livsvarligt og sortere. Men det var rent. Altså, jeg ville hellere en tur i sådan et hoppeland, <laughs> men, hvor der har været børn med børneorm og snot men, øh, og 11-taller ud af næsen øh, simpelthen hele efter foråret og, men det, og det, det, men det er jo rent. Og, og slikke på nogle af puderne derinde end jeg havde lyst til at lægge mig og sove i den ting det er, det er ikke kunne, rent, du skal måske, ikke sige måske, det rent måske kunne for det der er væk, hvis jeg begynder at slikke lidt på det nej, nej, Nå, nej, der skal bruges øh, ild eller ja. altså store sadler Hvad, okay. eller noget. altså du, du kan jo ikke og du skal ikke sige til mig, det er rent og du kommer også selv til indrømmen, fordi du troede, du skrev noget andet at du havde sovet på det er du fordi, noget andet er, at... Nej, men det var fordi, jeg havde og skiftet det... det. Men det var kun bare en at jeg nåede at sove på det. Ja, så jeg... du ellers rent, så du sover på det. Men ja. Hvis der er noget, jeg har det sådan med, så er det lidt sådan andre. Jeg vil gerne have min egen. Jeg, ikke. jeg deler seng med Simon. Og det, han kan sove på, og på det samme land mig. som mig. Men det der land, ja. ja. Okay. det er jo dig, der deler seng med fanden til. Altså, det er virkelig <laughs> sygt. Og det er du, åbenbart, det land, det er ældre end dig, føler jeg. Det er på allerede Så Jeg aldrig, tror, det er din søster fik dengang. Gang. Hun. Det går jeg af. Altså... No, nogen får et ur, andre Andere får et frutillæn. <laughs> ja. Men jeg vil, vil sige, de sorte frutillæn, du har, fungerer bedre, fordi der er det der fornuller ligesom ikke til at se. Dit hvide frutillæn har jo sort fornuller. Nej, men det er fordi, at uh, de sorte lænere, dem købte jeg dengang, jeg har til København. Det her, det er fra min ja. teenageværelse ja. fra var hverdagen. Ja. Det vil jeg gerne sige. Der altså, er, er mødt om, der er blevet taget på det der læn. Muligvis også min egen. Ja, det er... Det skal ud. Det skal ja. Ud. Men, øh, men Og jeg... det er ikke blevet vasket siden heller, skal vi ved. Men jeg er, glad... jeg er glad for at du giver mig nye læner. Jamen, det er jeg også. Ja. Og det er vi øhm, mange, der er, tror jeg. Og øh, jamen, ud over dyner, så fik jeg en tur til Paris af min kæreste. Øh, tur til Disneyland. og øh, Så det var alt i alt en dejlig, dejlig fødselsdag. 24 år gammel. En tur til Disneyland, det er sådan et ønske, du har brugt rundt med, lige siden du fik frutillanet, da du var to år gammel. Føler jeg, jeg. jeg ville rigtig okay. gerne Disneyland. Det er jeg er sådan et livsønske. Ja. Ja. Hvad vil du til. ned og hvad? Mikke Hils på Mikke Maus. Nå, hilse. Ja. ja. Så det bliver dejligt. Øhm. <laughs> så ja... Det, det glæder jeg mig til. Og øh, det var skønt at være hjemme. Øh, nu er jeg tilbage i København, så det er også dejligt. Og kan du mærke noget? Du er 24 nu. Nej. Er det sådan en... Ikke, ikke, sådan, ikke sådan helt vildt. Nej. Øh, da jeg skiftede fra 19 til 20, der kunne jeg mærke noget. Der var det som om, sådan okay, nu, nu kan jeg mærke, at blive ældre. Du er jo blevet midt-20'er. Ja, ja. Øh, ja. Der var jo start-20'er, sådan øh, 21, 22, 23. ja. Så er der jo så midt 2024. 24, 25, 26. Ja, det vidste jeg så ikke i går, eller i søndag, øhm, så det. Så det kan godt være, at nu begynder øh, den lille stress og, øh, at komme op i mig. Men nej, jeg havde sådan en lille sus i søndags, hvor jeg tænkte at okay, nu skal jeg måske lige til at finde ud af et eller andet. Mm. Jeg ved ikke lige hvad, men bare et eller andet. Ja. Skal I bare lige have, jamen det ved jeg ikke. Føler nej, det, bare, det jeg var også det, der, vi snakket om før, sådan noget alders. Ja, men jeg, jeg ved ikke hvad det er. Der... så er jo der, du skal tage noget af det vi har talt om før til dig og så være sådan der er jo ikke noget sted jeg skal være bare fordi jeg er så gammel nej eller så ung eller altså hvad man siger det præcis jeg er jo ikke øh, hække sådan sine ambitioner op på alder på den måde nej nej altså jeg kan nej altså det er der nej det er der ikke nogen grund til og det tror jeg også jeg vil tage til mig. så det er måske mm. også derfor at det bare sådan helt i min underbevidsthed ikke har været en ting der har kommet op i mig ja det, var da det, at det høre. har det været super dejligt og okay. i dag inden min fødselsdag øh, så var jeg faktisk i Prag i takit yeps jeg så en video mm. Fra den tur, yeah. som din kæreste postede, mm. hvor at, øh, at, at jeg troede, du var på bar, og jeg troede, det var slået fuldstændig klik for dig. <laughs> Nej, men, det men jeg mener faktisk, at jeg sad sammen med, vi havde gæster i Tyskland, yeah. og, og, jeg, og jeg sad, og så siger de andre til mig, er du okay? Fordi jeg så og ser en video, hvor at jeg åbenbart simpelthen laver et eller andet form for ansigtsudtryk, hvor at det, det ligner ikke, at jeg er okay. Hvorfor? Jamen fordi, at jeg ikke kan forstå, hvad det simpelthen er, jeg sidder og ser på. Jeg ser dig i bar mave, og det ligner, at du simpelthen har gået uden en varm sommerdag, så altså, der er sved, eller det er varmt, eller du ved, du er våd. Ja, du er jo... bar mave, og du er helt våd. Og så ligger du inde under en hane, hvor der simpelthen bliver trykspulet <laughs> helt lys øl ud i smasken på dig. Og så kommer du op og står igen, og så er sådan, nej, nej, nej, er det her Lasse på en eller anden bar, Og hvem er han sammen med? Og er han, okay, er han blevet gruppepresset til det her, og det ubehageligt og voldsomt ud? Og så ser jeg det igen så viser det til min kæreste der, altså til Sim, og så øhm, synes simpelthen, han er jo i det der ølspag. Ja. Og så er sådan, hvad for noget for en ølspag? <laughs> hvad helvede er en ølspag? Det er åbenbart øh, Tjekkidets helt store satsning. Turistsatsning. Ja. Øh, vi, vi fandt faktisk ud af, at det også kun er i Tjekid, at at altså, der er det. Øh, eller det er sådan et kæmpestort. Men det er et koncept, hvor du kommer ind i et rum, så er der spag, og der er fri fadøl i en time. Et koncept, du også godt kunne have været. Jeg ind i Jylland. Ja, altså, jeg skulle sige, det lyder som noget, der er opfundet og udviklet i varte eller et eller andet. Ja, og, øh, men... Altså, altså, det er simpelthen bare en, en opvarmet bag og en øl i hånden. Eller så for dit vedkommende hele ansigtet ned under en ølhane, men... Ja, jamen, det, er, jamen, det, det er hvad det er. Hvis du virkelig sådan tager det... Det er sådan, som en poolparty bare med, med varmt vand og øl. Ja, ja, ja. Okay. okay. Og, og det foregik så ned i en grotte, øh, En grotte? Det er en grotte, vi var nede i. Øh, og så, altså, ja, vi kommer ind i rummet her... Der er, der, er to, øh, der er to spag, og øh, vi fik en af dem. Der kommer aldrig nogensinde nogen andre to den anden. Så vi havde jo lidt vores eget private room. Ja, okay. Og inde i det her rum, så var der, ja, som sagt, to spag med, øh, men med der er Men er der øl i vandet, eller sidder man i noget øl? Eller altså? Man sidder i noget vand, hvor der kommer noget øl ekstrat ned i, der skulle være rigtig sundt for huden. Nå, okay. øhm, men altså, man skal lige vende sig til det, fordi at du kender godt det der, når man har fået hældt en øl ud over sig, øh, på en festival. Det mener du ikke? Jamen, det er jo lige præcis det. Og der, var lidt, for satan. Og, og, og der var jo lidt den her lugt øh, ja. derinde, men altså, det var ikke noget, der var lige så slemt som når man er på en festival, fordi det lugter jo virkelig af opkast, så det var ikke lige så slemt, men det var faktisk der derhænder. Det er faktisk en af mine hadelugte i hele verden, det er sådan en flad øl. Sådan en flad øl, der er i sådan en kop, ligesom den flade øl, jeg drak til den fødselsdag var til, hvor jeg havde mistet min smagsløj, og jeg troede, ikke jeg gik rundt ah, ja. og drak en, dag en storme og en af mine venner, så sagde jeg, at jeg gik og drak en fladøl. Ja. Sådan en fladøl, der har stået i eftermiddagen i solen hele dagen. Ja. Ja. Jo, jo. Altså, heldigvis. Sådan en øl, sådan en lugt. Jamen, jamen, er det sådan en spag, han har lavet? Nej, nej, nej det, var, det, det, det var ikke sådan. <laughs> det, det var det ikke. Nå. Men det er bare, hvad det er. Det er en spag, hvor der er bobler i, og så er der fri fadøl fra en fontan lige ved siden af, og så giver du os bare los. Bør så? Nej, fordi at der var sygt meget skum i det her øh, tjekkiske øl, så altså, det var sygt svært at drikke meget af det. Nå. Så det var ikke, nej, nej, vi var ikke fulde eller noget som helst. Det var bare faktisk stille og roligt. Du var heller ikke fuld af at med hovedet nede i den der fantanne. Jeg føler, at du simpelthen fik var var skudt skum. én det var liter ren skum. øl ned i hovedet der. Jamen det, går, jamen, det så meget voldsomt ud. Det var lidt som, altså, så fik sådan, sådan en med ølmissil ned i mig. Nej. Det var, men det var bare meget voldsomt altså, ja. og, og, altså, og mine store øjne Og poserne øjne, det kan godt bare gøre Sådan at det ser ret hurtigt vildt ud ja, det er så... Fordi jeg ser ret vildt ud den video der Jeg, ja, jeg, jeg tænker ser... også lidt lidt efter så, ja, altså, Du jeg, ligner jeg... en der har festet i 48 timer ja. der. Jeg var bare ja, ja. sådan, hvad helvede er det her for en slags tur de er på ja, ja. Spørg Simonsen, altså skulle de bo i ølsbanen Jamen jo ja. altså Der er bare ligget med øldrop i, øl, øl i ølsbanen Simpelthen lige siden de kom til ja. Nå, Men det er jeg glad for at Det øh, var en god oplevelse Ja, og ja, og så udover det, så, så spiste vi på Michelin i Prag. Det var første gang, jeg prøvede det, og det var virkelig lækkert. Ja. 12 retter, vinmenu, bum, sådan Der blev I fulde. Ja. Det gør man jo. Ja, men det var virkelig lækkert. Hold da op. Det, og altså og billigt også. altså. Fordi det var i Prag. Det kostede kun 3.000. Åh, oh, okay. Det Nå, var for altså to? Dyrt. For to? Nå, men det er sådan meget normalt. For, er det kostede det altså mig og Simon var derude og spiste, det var så ikke en Michelin-restaurant, men det var også en, hvor vi fik 12 serveringer og, og, og vin til og sådan noget, og det blev også lige omkring sådan lidt over 1000 kroner for hver. Nå no, okay, jeg troede virkelig, jeg havde gjort et kup her, eller vi havde gjort et kup. Altså lige snart man betaler over 1000 kroner for at ude spise, så føler jeg, om det er fucking Michelin eller ej, at det er mange penge. Der bare ligger og skulle på rundt ned i maven. Men her før jeg efter været... skidt ud i toilettet og skyld ud i <laughs> havet. Det må man virkelig ikke tænke dig om bruger så mange penge. På, <laughs> på mad i hvert fald prisdankt ja, så er det, sådan så ikke... så nær med sådan noget der, så går jeg rundt og så er jeg sådan. Det var de penge. No? Det er godt. Jeg har havde... min time af sudden igen. <laughs> ja, ja, det var så lidt. Uh, vi kommer selv på en restaurant i sidder godt. der og spiser myrer og blade. Og, og, og altså sådan en ja. og sådan noget. Og så. Jamen, det er små retter. Ja. Det er meget små ret. Jeg kunne godt spise en pizza efterfølgende, men jeg gjorde det ikke. Det har været for meget. Har du, øh, har du haft det godt i den stykke tid, hvor jeg har været i Prag? Jeg har haft det meget. Jeg, vi har jo haft gæster i Tyskland for første gang. Det har været, øh, det har været vildt dejligt at øh, sådan have nogen at hænge ud med ja. i, i, i landet. Men du ved også sådan at, at skulle ud og, øh, og, og, og se byen med nogen. og Altså sådan netop også ud og spise og sådan noget. Så det har været virkelig dejligt. Jeg har været sådan helt høj på besøg, faktisk. Og mm. så har jeg, vi... Øh, så har Simon spillet fodbold, og scoret to kampe, i sådan, kamp, og nej, ja. stod, to mål hedder det. Ja, to mål, ja. To kamp i kamp. Ja. kamp. <laughs> ja. Så du ved, sådan, der har været god stemning, synes jeg, og det har været rart. Og så øh, ved ikke så, så har jeg slået min egen Instagram-rekord. Det så jeg godt. Ja. Det er noget, jeg det, øh, så jeg virkelig. Jeg holdt og det ved jeg ikke, hvad jeg synes om. Det vil det det vi faktisk lige snakke om. Der har jo været hele det her crop top gate ja. i noget tid nu efterhånden, mm. ikke? Og, og det hele kom så af, at, at, at, at der var en rektor på en eller anden skole i Vejle, der ikke ville have, at pigerne skulle gå i mavebluse. Ja. Og det ville der så ligesom skulle indstiftes et, et, et, et um, forbud imod. Og det kom frem i medierne, og så gik uh, hele landets uh, feminister, og uh, udover det faktisk også hele landets borgere nærmest amok. Altså der var ja, ja, folk... der faktisk var en fælles konsensus omkring, at det her, det var langt ude. Folk var virkelig enige. ja. Og det var jo dejligt at se, og, og, og, og, og der er blevet lavet hashtags, og der er blevet lavet alt muligt. Og jeg tror, at, at jeg, sådan, jeg, jeg synes, det var så svært, fordi jeg blev, jeg blev endnu en gang sådan mindet om hele det her med, hvor meget social kontrol, der findes i det samfund, vi lever i, og hvor mm. meget, at, at jeg og alle andre kvinder, så, så helt fra fra barnsben af, er blevet påduttet det der med at blive vendt mod sin egen krop, og blive trukket, sådan, altså, at ens forhold til sin egen krop bare bliver sådan, mere og mere blødet ud, og man sådan, føler, at det i virkeligheden sådan, er samfundet, der bestemmer over ens krop, og man ikke rigtig selv udforsker den, fordi det er skamfuldt, om man laver ikke andet end at bare prøve at gå og efterleve alle de her mm. øh, retningslinjer, der er for, hvordan altså, du skal ikke have meget sex, men du skal, og piger kan heller ikke lide sex, men men, men hvis du så ikke har meget sex, så bliver din kæreste irriteret på dig og synes, at du er kedelig, eller du ved, og du mm. skal bevæge ben, og du skal se ud, og du skal være tynd, og du skal, altså, og, og, og du er en slot, hvis du har meget lyst, og altså, du ved, altså alt det der, det, det taler jo ind i det, ikke? altså no. det taler jo 100% ind i det der med, at der er nogen, der gerne vil diktere, hvordan du skal være med din krop, altså, og så er det nu med det her maveblus noget, jeg bliver bare enormt ked af det, og vildt påvirket af det, og sådan endnu mere mandehedsk, end jeg i forvejen er sådan lidt ved at blive. Altså, og så tror jeg bare, at jeg samtidig med det, også blev sådan frustreret, fordi at jeg bare ikke synes, det er særlig lang tid siden, at det her burka -tørklæde forbud ligesom blev sådan genetableret, eller ligesom sådan vedtaget endnu en gang, mm. eller hvad man siger. Ja. Og det er også var op i medierne, og at du ved, om det er mavebluser, eller om det er kvinder, der gerne vil gå med tørklæde, der ikke må gå med tørklæde. Det er jo sådan det samme, Mm -hmm. og, og, og, og så igen alt det her med, hvordan at tingene bare hænger sammen. Om det er racisme, eller om det er seksisme, eller om det er den her sociale kontrol, eller om det er øh, øh, altså forbi for seksarbejdere. Du ved, alt det her. Ja, det Mit det hoved har bare været ved på ja. altså Det har virkelig været væk på der Og så lavede jeg et post, som jeg sad og prøvede at skrive 50.000 tekster til. Jeg var sådan Alt det, jeg lige har prøvet at sige nu, ikke? kunne ikke finde ud af at formulere det ned. Nej. Samtidig med, at jeg bare var sådan, at jeg det ud nu. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal skrive. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Og vildt ked af det, samtidig med, at jeg skrev det. Og vred. Jeg var rasende samtidig ja. også. Ikke? Har du fået svært ved at se det, som er helt tæt på? Eller kniber det måske med at se det, der er langt væk? Så få en gratis synsprøve hos Synoptik. Lige nu er vi i gang med Danmarks største synstest. Skal du være med? Bestil tid på Synoptik.dk. Synoptik. Vi tager dit syn alvorligt. Lad os sige, at du får en knæskade på skituren til Østrig med veninderne. En all-you-can-eat eat knyttel hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Festival i Føtex og få fantastiske priser til festlige øjeblikke. Få for eksempel 450 gram friske ærter til kun 18 kroner. Eller hvad med danske skrabæg fra saldingen 10 styk til blot 15 kroner. Du får også Spangspær flydeboller. Flere varianter til 20 kroner. Vi ses i Føtex på Føtex.dk eller i din Føtex Plus-app. På mit første job blev jeg introduceret til mu hvor min chef fortalte mig, at han elskede mig, og samtidig gav mig 100 ting, jeg skulle forbedre.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 Og så endte jeg med bare sådan at skrive sådan en super simpel tekst, og den for første gang prøver at poste bare ren tekst på min Instagram. Og så gik der bare to sekunder, og lige så kunne jeg bare slet ikke følge med. Altså så den blev på. bare repostet, repostet, repostet, repostet, repostet, repostet øh, og jeg fik følgere, og jeg fik likes, som jeg aldrig, jo, kun den gang vi lavede det her tre-serien, men ellers aldrig nogensinde har prøvet noget lignende. Ja. Og, og du ved sådan, det kender du ikke det, så sad jeg over og sådan, fuck, der skulle have stået noget helt andet i den firkant, jeg har delt. Jo. Altså fordi, hvis jeg vidste, at den ville nå ud til nu 100.000 mennesker, eller sådan, så ville jeg måske godt lige have sat det komme anderledes, og måske godt lige have lagt tryk på nogle andre ting, og jeg ville måske godt lige have gjort mig lidt mere umage med, at, altså, hvad der egentlig skulle stå. Ikke? Ja. Og så, så fik jeg sådan lidt angst og lidt præstationsangst, og, og, og blev at jeg ikke havde lagt mere vægt på hele det her med øh, interseksualiteten i, maveblusegaten, ja. og hvor vigtigt det er også at huske øh, kvinder med tørklæder, og hvor vigtigt det er at huske også mm. alle de andre, der bliver undertrykt. Jo. Og heller ikke må se ud, altså om det er øh, eller altså du ved. Ja. Så du godt høre, jeg kan slet ja, ja, ikke være i det, er, et, Nej, ja, det nu. Og så har jeg bare sådan haft angst over at få nye følgere, det får jeg altid. Så altid sådan, jeg er vildt glad for, at I vil følge mig, men jeg ved ikke, om jeg kan gøre det, I gerne vil have, jeg skal gøre, og nu var vi bare mit lille community, og skal vi mm. være tusind mere, og kan jeg rumme det, og kan vi klare det, og bliver så endnu mere dårligt til at svare på beskeder, og alt sådan noget der, ikke? Jo. Øh, og så er jeg bare sådan hen ad vejen, tænkt mere og mere over alt det der, og så bliver jeg bare sådan rigtig træt af det der hashtag, som alle mulige begyndte at lave hvor at simpelthen kvinder øh, på min alder op efter skal stå i de der crop tops. Og så øh, hvilket er fuldstændig ligegyldigt. jeg går også med, tror og det er ikke noget med alder at gøre, vil jeg lige sige. Nej, nej, Men mere det der med, sådan, der er jo ikke nogen teenager, der gider for det første, at så de der crop tops på nu. Fordi at nu har alle også ældre øh, stået i crop tops og, og, og, og gjort os til inde på Instagram. Og så er det jo sådan, Nå, men fra nu af vil vi kun gå med kartofels ikke overhovedet. Altså. Ja, og ja, nu er det ikke lige så sejt med. Men bare det der irriterende hashtag med sådan, det er bare en mave, og det er bare en mave. Mm. Altså, det er jo ikke bare en mave, altså. Og det, er sådan, det irriterer mig lidt. Altså, jo, det er bare en mave, men det er da også lige så meget øh, bare bryster, og det er da også lige så meget bare et tørklæde, og det er da også lige så meget øh, bare en øh, kønsoperation, eller en mand i dametøj, eller en, mm. en, en kvinde i mandetøj, som der jo ikke er noget, der hedder. Men altså, og det blev bare sådan negligeret ned, og så blev jeg bare sådan... Ej, jeg har været meget frustreret, faktisk. Det forstår det Det kan jeg godt høre. Der er gået en masse tanker igennem det hoved men altså, det er som om, at det... Altså, jeg forstår bare ikke, at hvorfor det ikke bare kan være sådan her hver gang, at der sker Nej, noget. Nej, og det er, det, og det er altså lige præcis sådan... det. Altså, at lige pludselig så kan alle stå sammen. Og, og sådan, men, men når det handler om noget med minoriteter, eller sådan, så er det bare vildt svært at få folk ja, ja. til at få fingrene ud. Og det ja. er sådan noget, jeg bliver lidt træt af. Ja, kan mærke. Jamen det, det kan jeg også godt uh, mærke på, dig, at du har været utrolig i yeah. men, men men der har vi, vi virkelig været fart på uh, på crop toppen end på Instagram. Yeah. Jeg har lige set så mange jeg mennesker. Jeg troede faktisk, at du ville lægge et billede ud i crop top. Det kunne være sådan lige dig føler jeg. Det havde jeg også lidt overvejet, men uh, så var det bare sådan lidt. så gik der to dage og så var sådan nu er jeg, nu er jeg for sent på den og nu gider jeg egentlig heller ikke. Altså sådan det ja det gad jeg ikke. Men du havde faktisk overvejet det. Jeg havde lige overvejet det et split der om uh, jeg tror det var om fredagen. Den nyheden kom ud, så var sådan mm. jeg lige hurtigt. Bare lige gør det, bare for at lave den eller ud af det. For at få lidt likes. Lige præcis. Det, er, nej, det var jo 100 procent, 100%, det var jo også øh, min første bagtank der var sådan lidt, det her, det er vejen til rigtig hurtigt nem likes. Ja. Men øh, nej, det gælder simpelthen ikke. Altså, jeg... Øh, det er også bare fordi, altså... Jeg, jeg... Jeg kan bare ikke forstå, hvordan det overhovedet kan starte det her. Mm -hmm. Hvordan at der overhovedet nogen der kan kommentere på det her. Altså, det, jeg synes, det er så useriøst... Det, det er jo ikke et usærligt problem, når du ser det i store billede, men det er bare det mindste problem af alt det, der ligesom er galt. Sådan, altså, det, det, det burde bare ikke være et problem. Der er så mange andre ting, der burde i talsættes, i stedet for den her bare mave-ting. Mm. Altså, ja, det er også synd, at det er sket oven både alt det, der foregår i Afghanistan ja. og priden herhjemme. Ja, ja. Ja, Fordi så er lige så pludselig så sådan alle de ting, så er det ikke lige det, der er blevet postet, så er det mennesker i crop tops mm. eller sådan. Og det er jo også et, et problem. Altså, det er jo slet ikke det. Men, men det er sådan, nu, skal vi, nu har vi også set, eller du ved, altså sådan, det er jo ikke alle os øh, hvide kvinder, øh, altså, sådan, som, altså vi har det jo fint til hverdag, og vi har tydeligvis ikke noget problem med fucking bare at tage en crop top på og gå ned til ham der bjerne og sige skrot op. Mm. Altså, men, men du ved, der, så der er bare nogle andre mennesker, der har lidt mere brug for alt den engagement. Og det er det, jeg tror, jeg bliver ked af, at man ikke kan se alt den engagement på alle mulige andre. Og vil godt, at man ikke kan give lige meget engagement til alt, og alle kan ikke stå lige meget op for alle sager mm. Fordi så vil man jo brænde fuldstændig ud, men ja, ja, whatever. Og så tror jeg også bare, at der er rigtig mange, som synes, at det er helt fint med den der crop top. Altså mine forældre havde øh, nogle no venner på besøg, og, og, og jeg kan rigtig godt lide dem. Det er nogle rigtig skønne mennesker, og min mormor var der også. Og så sidder jeg og snakker øh, med min mormor og en af de her gæster, og så, så er de begge to sådan overvist om, ja, men det er jo for dumt med den der crop top gate, og, eller at de ikke crop top gate, mm. men med de her mavebluser og de ja. har regler. Og ja. det er også for dårligt, at piger ikke kan få lov til at tage mavebluser på og sådan noget. så er jeg sådan, det var da dejligt og, og fedt, og det er jeg jo fuldstændig enig i og sådan noget. Og så, så tænker jeg ikke mere, fordi jeg netop er så fedt op, at hver gang vi kommer ind på det, så er mit hoved ved at eksplodere, så har der sådan et øh, dejligt, øh, så, så behøver vi heller ikke tale mere og, og, om det, kan jeg mærke. Fordi jeg kan ikke rumme det, jeg bliver sådan ked af det hver gang. Mm. Og så, og så siger de sådan, men I synes jo altså også, at så skal man alligevel også huske, at der er jo også nogle piger, der ikke kan finde ud af at klæde sig ja, Og så det... kan jeg bare mærke, at sådan, hvad? <laughs> hvad? Undskyld, hvad, hvad er det, så sidder og siger? Og sådan mm. kigger op, og jeg kan bare mærke, at mit hjerte begynder at hamre. Og jeg kan bare mærke, please, i da ikke gå ind i den her ting nu, fordi det eskalerer, og din mor har fødselsdag, ikke? Og så, så er de sådan, men vi kan bare... Det er jo bare nogle gange, at man er nødt til at sige til pigerne, så øh, der er en her, der lærer og sådan noget, ikke? at du skal jo ikke tage så nedringet en trøje på til gengæld, for så kan drengene jo ikke styre sig. Men, de... men, men personen har lige så sagt, mavebluser, helt fint. Hvem fanden vil lave regler om, at piger ikke må have mavebluser på? Mm. Men... Jeg har dog alligevel været nødt til at sige til nogle elever engang imellem, at de skal tage sig nedrengetøj på. Og min om jeg sidder også. Halleluja! Preach! Ja, ja. De gør det jo kun for at få drengenes opmærksomhed og sådan noget. Og så er jeg bare sådan. Hvad helvede er det her? Det er bare en mavepiss. Ja. Altså, hvis, hvis man. Kan sige til nogen, at ja, hvad er det for dårligt, at pigerne ikke må have mavebluse på, men til samtidig sidde og klapte sig selv på skulderen over, at man jo er nødt til at sige til pigerne, de ikke må have nedringet på, så er man jo ikke fattet en skid Nej, af, skal sige, hvad helvede der er, der foregår. jeg skulle sige, så er problemet der jo ligesom stadigvæk. Nej, men altså, så, så, så, så så er du jo en så, kæmpe del af problemet, Mark. Ja, ja, ja altså, Om det er en mavebluse eller en nedringet trøje, det, det er jo ikke det, der det er vigtigt. Det. Det, er vigtigt jo, det er vigtigt, at du skal bestemme, hvad andre skal have på, ja, men det skal og, du ikke. Og og det er jo noget, man gør. De gør for, for, for drengene, og drengene kan ikke styre sig. Nej, og også men, det sådan, der, drengene jamen, kan styre altså sig. Nej, men jeg, var bare, jeg endte jo med at sidde og råbe og skrige. Nå, det der, når jeg, du, øh, du, du gik ind i den? Ja, ja. Nå, okay. Nej, men jeg havde ikke noget valg. Nå, jeg havde følt, ikke, at det, det var, alle sad jo også og ventede på, at jeg skulle sige noget. Jeg kunne bare se, at min lillebror han sad med en af mine min forældres øh, hunds hundevalbe, og var sådan, nej, nej, nej, nej. <laughs> og jeg var virkelig sådan, tæl til ti, tæl til ti, og så var jeg bare sådan, undskyld, hvad helvede er det, I sidder og siger? Nej, jeg kunne bare mærke, jeg har ingen kontrol over de ord, der kommer ud af min mund nu. Det var sådan her, let it go. Så. Ja. <laughs> og så er jeg bare sådan, hvad fanden tænker I på? -agtigt? Ej, jeg sagde, du ved, men det føltes som om, det var så voldsomt. Det var ja. nok ikke lige så voldsomt, men ja, det, det var bankede. stadig det for køttede, meget. Ikke? Yes. Og, og bare sådan, hvad, hvad billeder jeg ind? Eller, Hvordan kan I sidde og sige, at I synes, at det andet er for meget, når I fuldstændig sidder og så alligevel har øh, samme meninger og holdninger, som bjerne nede i Vejle? Altså, mm. sådan, det giver jo ikke nogen mening. Det må I sgu da kunne forstå, og så begyndte i mig at grine sådan, du ved ikke, sådan, måske var det et nervøs grin, jeg ved det ikke, men jeg får i hvert fald du bare sagt til en mormor, hvad fuck sidder du og griner af? Synes du, det, her, det er sjovt? Og du kan kalder dig selv for feminist, og sådan noget, ikke? Og, øh, sådan, og, ej, det var bare, og så hun sådan, så siger det er ikke sjovt, det her, og du skal ikke grine mig op i ansigtet og sådan noget. Og så bliver der sagt sådan, åh, altså ikke fra min mormor, men fra en om Jeg synes jo også bare, det er lidt, altså det er jo også lidt ærgerligt, at vi kan have det, den her diskussion. Og så er jeg bare sådan, vil du hvad, så kan I to diskutere det her, eller, eller sådan, altså, det er min krop, og den skal I ikke diskutere, nej. eller sådan, altså, det er jo ikke en diskussion. Nej, altså det, det, og det, og det, og det Og det er faktisk det, er der er hele problemet. Det er jo ikke en diskussion. Vi skal da ikke sidde her og diskutere, om jeg må have nedringet trøje på. Nej, og vi skal ikke diskutere, om jeg tager nedringet trøje på, fordi jeg vil have opmærksomhed fra drengene. Det er, ikke, det er da ikke noget, I kan diskutere med mig, om at noget, jeg gør. Det er da noget, jeg har svaret på. Mm. Eller sådan, så det kan jeg slet ikke forstå, altså, ej, men, sh, altså. Så endte det med alle lige så stille for duftet. Altså sad alene og til at, tilbage at spørge, op, hvordan øh, den fødselsdag i den endte egentlig? Alle skulle lige pludselig ind med deres tallerkener, og sådan okay. noget, og så sad jeg der, og så, øh, og så måtte jeg skrive til sim. De flyttede festen til den lokale Nej, men de skulle lige lige. Der folk havde brug for en pause. Nej, ja. min lillebror prøver jo at komme lidt til undsætning. Okay. Og det er også ærligt for det er nogle vildt skønne dejlige mennesker, og jeg kan rigtig godt lide alle, og du ved sådan, jeg blev også flov. Mm. Kan du det? Ja, ja. Jeg var sådan, det var måske ikke, eller var det, det rette forum. Det var også det der med, at man altid siger, at man skal tage den når den er der, fordi det er ens pligt. Eller ja. Jeg ved ikke, om jeg sådan er blevet... Altså, men måske var jeg bare... Jeg, jeg kunne godt have været mere diplomatisk. ikke? Altså, eller prøvede at tale, eller være råb. Jeg Ja, lige præcis. Altså, måske lige mærke, at du sad til en fødselsdag. Men altså, det er svært nogle gange, når man så bliver grebet. Det er simpelthen min jo for at prøve at skifte stemningen. Sådan. Nå, men, men det er jo også noget værre noget, der skal i Afghanistan. Og du ved, det er ikke noget, han siger for sjov eller noget. Han prøver bare sådan at ændre fuldstændig samtaler. Og så vender min mor sig så om. Sådan der du skal ikke sidde og tale øh, om, om, om Afghanistan og sammenligne det med den mavebluse. Det kan jeg godt sige dig. Det er meget forfærdeligt, det der sker i Afghanistan. Nej, og så, så begyndte hun bare, bare sådan den her familie. nej nej, nej. nej. nej, nej. Og, og min lillebror var sådan, ja, ja, det, jamen, det ved jeg da, det var jo det, jeg sagde. Og sådan, var bare sådan Du skal ikke sammenligne uh, Afghanistan-situationen med fucking øh, crop tops i vejle og sådan noget. Og bare sådan, nej nej, nej, nej, nej. Altså, så kunne jeg bare se min egen psykose fortsætte ja, dernede. For... Ikke? Ej, må jeg sige til Simpson, vil du ikke lige ringe? Jeg har brug for sådan at komme ud af det her, og jeg skal mm. lige, øh, og sådan... Og så går der lidt, til ringer han, og så er der lige stille. Og så, så første, han siger, hey, hvorfor bliver du ved med at skrive, at jeg skal ringe? Nej, så øh, folk, ja, kan folk kan høre det. Kan jo, selvfølgelig kan folk høre det. Du ved at det er en iPhone. Al folk øh, På den anden side af skulle du høre, hvad der bliver sagt, så længe der er stille. Altså, jeg, folk ignorerede det, men jeg var bare sådan... Så sagde jeg sådan, hej! skat, hvorfor ringer, eller hvor hyggeligt sidder du og gamer, eller siger bare et andet sådan, nej, du siger, jeg skal ringe, siger han Ej. så igen, og jeg er bare sådan her, fuck dig, du er så dårlig til at være sådan en emergency call, altså din fede idiot, altså. Altså, hvordan, hvordan endte den, den aften? Kom der god stemning igen? Ja, ja, det er jo heldigvis nogle skønne, det var også det, jeg sagde, det er jo, altså, vi kan ja, godt jamen, det... være uenige, og så stadig være, altså, søde og dejlig og, og, altså, jeg trak mig Okay. Yes. Men klokken var også 11, og jeg var træt. Altså, sådan, du ved, sådan, og jeg er ikke sådan en, der sidder øh, oppe til klokken to med min mm. familie. Altså, sådan, jeg er træt, så sådan, jeg ville lidt gerne i seng. Øhm, og jeg, og, men der var god stemning. Der var ikke nogen, der var uvenner eller noget. Jeg sad lige en ekstra halv time bagefter, og vi hyggede og altså, sådan, drak et glas vin, og så gik jeg i seng. Men, okay. altså, men det er bare sygt, det der med, altså, det, det er det, jeg mener med... Det er jo et meget større problem. Det er jo ikke bare en mavepluse, når folk det... kan støtte op om det på den måde, men så alligevel sidde to efter og sige, men dem, der går i nedringet de gør det altså til gengæld, det er fordi at de vil omkring. have opmærksomhed ja. for drengene. Uh, det er sådan, jamen, Så fatter du simpelthen ikke en halv meter af, hvad der er, der foregår. Nej, altså. så kan du også stå og sige, det er for mig om den maveblues jamen, altså. jamen, det er jo det, det, du siger. Så nu handler det for dig bare om, om, om udsyn. Altså om, jamen, hvor er, er det maven, hvor, eller det, er det, det kavalergangen? Ja. Og du kan så respektere... Altså, du ved, det er jo ligegyldigt så. Ja. Altså, så er det jo, altså lige så hult som Peter Plyst honningkruk, skulle jeg tage sådan. Det, det. Altså... Ja. Nå, men, men hvad hedder det, Lasse? Jeg skal også videre øh, med, med min dag, og undskyld, at jeg ringede. mig. Jeg ja, vil bare hørt om du har haft en god fødselsdag. Ja, så senere er vi med. Klip til, det er i hed med os, hvor sygt. Sådan, jeg skulle åbenbart bare selv lige halve ud med en masse. Men jeg glæder mig i hvert fald til, at jeg får nogle nye af dig. Det, bliver det dejligt. gør du, Lasse, det gør du. Det, det bliver dejligt. Øhm, det, det kan jeg dig. Du kan selvfølgelig også noget andet, hvis du heller vil det. Nej, det er fint ja. med naler. Med, ja. Jeg, jeg har kun tænkt over, at jeg tænker, du vil også snart skal have en seng, der er bredere end 50 øh, cm. Men, så, så hvis vi går ud og køber laner til den, og så forhåbentlig får du måske en seng, hvor du rent faktisk kan vende dig en dag. <laughs> jeg kan så, ikke gøre for, at ham der, der solgte mig den her seng i Jysk, tilbage til sagde morgen til han sagde, dig, at man, den var seng. Jeg købte bare, hvad han sagde, sådan fint. Det er det, vi tager. Og jeg så ikke målene. Det sådan, så kan jo sådan en kolog du har købt. Jamen, det... <laughs> altså, det... er jo ja. sødt. sygt. Det, ja, det kunne godt. Jamen, jeg ved ikke, om det er en -mod eller en ting, jeg lægger mig i om aftenen, men øh, de har i hvert fald samme mål. Men, ja, den er nemlig supersmal, og jeg er, altså, Så har jeg noget at 25 år. Så ved du det? Så ved du det. Og der holder du? også fest. Så, og Nå, så og er det, der en gave. Ja, det bliver jeg nødt til. Nå, okay. men altså, det var hyggeligt at snakke med dig. Vi, øh, vi ses. Jeg håber, du får en fortsat rigtig god dag. Mange tak i lige måde.